Sempat merekam Sempat mengupload Sempat memotong video pendek-pendek Ketemu dengan Jamaah Malaysia di airport Saya suka video yang dipotong 2 menit, 1 menit Yang ketemu di Instagram Rajin Ustaz buat ya Kata dia rajin Ustaz buat Sampai hari ini Ustaz Somad belum pernah memotong video lagi Siapa yang membuat itu? Adik-adik kita Mereka tak pernah dikenal Namanya tak ada Balehonya tak ada tapi pahala dia lebih banyak daripada Abdul Somad Abdul Somad selamah di surau di musolah Yang mendengar seratus orang Itu pun yang setengah sudah naik ke Sitratul Muntaha. <tuh> Tapi ternyata begitu dimasukkan ke internet viewer dua ratus ribu orang Bayangkan, mengalir pahala kepada dia Dia tak pernah dikenal sepanjang zaman Tapi catatan malaikat Tak kudunama tarifun anakmu yang melakukan itu